Baratziak aipatzen ditugu gaurkoan, ahbolak, barazkiak denetarik, haro izi gehitsa haizan dularik, begutabehi asiera honetan, e, kezka kaltsatzen ari dira, ea ustak onak izanen diren aurten, zein diren aterabideak, ikusi e, dugu eberaz gure bigomitekin, e, miren txulizalde ebera gresi eko izela, eta e, Jean-Michel Olaizola, la fit loratikietako, Loret, burua beraz, zein ziren ondorioak, heritasunak ere aipatuitugu, onioak ere sohtzen antzirila kolpe eh kolpe bat ez berogi egiten bazuen onjoak sartzen badira lurreetan berbadak jendeak bali baitu ahborula kedo lanareta onjo gol madira zer dira aukerak aukera izin duzu zeintzia ez e, e, dute gehihau nabozu lo horrek eta arboek kezke ematen ebozu senttazio arboladi edolandaria erro gehi autouztenak arizko gehi dute baratzeko erranezagun automate udaberiko landareak tomate PPR etauk eta nebozu haiteta uniz badugu lurrean terrarate egen hastian kolpez beruite ba badu umitate horrek eta beroak eematu ondoak. Oran zein behar da da urtero bezala onhauitztzen du baratzea baratzea dagoz bat lan haunitzi maten duena, eta ungi zaitzimauzu ungi maten duena. Ez duzu trampike itenal baratzean. Eta orduan guai uh, zeintzeeko, itenal duzu uh, lurra jorratu, lurra jorratu, zentaz umetatioi sartu da, eta alako lurren azalean ez erres inerres uh, airatuko nebezu umetatioi, eta jorratzea piskatu on, on iten du beti. Alebatetik bela zara kentzen dutzu eta zoik ere dire Eta bertzeletik komunitatioa epizkat e ekentzeko Eta Gerobistan da zain du eh, asiratik astabelimadie edo mamurruak edonjoak nioak Asiratik eh, zaintzia beti obeda S Uh, guk uh, gehi zientzat, uh, mementuan ez dugu deus egiten altzen eta berditu goi no bildu, uh, lehen motaren biltzen gira edo kasik finitua izanen da asteuntan berian, aru edera epatzen behitute, eta gero beste mota sapata, beharri uh, garria da, baina ageidu zinez bertako mota dela, zenta ez da hanitz mugitu bizikipurita da oino, mm. eta hori gustutsua da, eta holako arroa ikin oino ongi aterako da. Ta iruaren mota beltsa, hortan... Uh, <coughs> behatzen baren badira gehiziak arbolaren gainean, deshorek da, zenta batzu, argunt, xukatu dira gainean, beraz, presdira erortzeko. Eta, alere, hainbertze bazenen guk beltsa haniz badugu oino, uh, nun ene ustez, uh, bekopuru oren uh, bidez, aterako dugu zerbait oino. Beraz, tratatzeko mementoan, guk, uh, ez da tratamendu ikiten naiz eta deia ostoak funditia direttu, tatsa batzuekin. Aldiz, gero, uh, bilduta uh, kobriak ez dakok kalteik Baina uh, olako eritasunen gainean uh, ez da gauza hondik iten al uh, behariteaiketratamendua askia azkarrak eta Anitzek orain bere netxetako arboletan ez dute sobera txatatu nahi, mm. ditan edo hola. E da ere tomateetan uh, somitaldiz uh, uh, kobria espalima da aski, ditan emaetan da. Baina anitzek etxeko uh, arboletan aioute hola utzi eta naiz eta ez diren uh, industrialak uh, ez dakit uh, kobria, kobria baizik eman Hori orain bai ez berantegi? Ez orain, ah, uh, lehenu behartzen emana, uh -huh. uh, loratu hain zinor, eta gero uh, bilduta. Uh -huh. Orain geroziek uh, guri izan behar dute? Batzuek bai, normalez beltzak ere izan behar ziren, uh -huh. baina uh, gero aterako gira, zerbait eh, eginen dugu, jiru monta dezberdin uh, uh, behititugu. Uh -huh. Orain da ordi a hoiteraste eh, quoi lene jean-michel leislard était une sinon baratse vers cela trata tout non la trata no Ba eminentsoge bat zentzuna, kobrain na, kobrai na e, gauz hon badak, gero delako ditan eta guk ikusten dugu e, saltsuko lekuan, e, jendeak estu tratatu nahi gauz e, azkarrekin mm -hmm. e, Nahi gude tratatu gauz e, ekologikoak edo gauz e, errenetzegun e, mm -hmm. goxoekin. Mm -hmm. e, zentaz oa yetxan jatentun frituak, nahi justuki oik bederen sanoak izatea. Mm -hmm. Eta orduan ideea hoi da. Lehen hauztik erreiten aldu zu hausinen jusainkin zui, mm ema -hmm. eto zu asteguzi uh, aztegu, zio eta horrek indartzen du azkar, azkar ki landaria justuki ez hain erreseratzeko onjua mm -hmm. ordain nagostik iten alduzu uh, auzinjusa eta gero kobrenkin egiten alduzu baina onkasua umetate uh, zure linea da orduen ta uh, kasu gilegin berta orduen ta, ta uh, zaindu berta seta bein sartze balimaz itsu joa ja gero gogorda berritz ekentzeko ikusi mm -hmm. dugu landetaner eh, ipatzu goztian me fruit toi ke ta beraskea goritzen bada aterabiderik edo fruitua diei edo Agibatzen uh, balen bazira uh, uh, Luhu alanduz Ur hori uh, Deixagertarazten pishkanak abai Baina Alaike sofrituko duzude landareak. In, in, zat, az, beraren askartzeko berduzuan itz landu alaike, berduzuan izan Gero ikusten dut ezberetako bipararen zat, baziden bitalde batzuek eman azustenak beren landareak deia lujean astapenean kontentzirean zenta ikusiute euria zela. Eta besteatzuek ez zuten landatia, benen azkenian uste dut hobezela ez landatuik, zenta plastikaren azpia hain bertze urtsu uh, uh, eta hezi uh, da nun beldur diren onjoak eta nitzaterako diren beraz uh, badakit kezka hundia zutela uh, beren burian ean, ez zuten ez denakendu behar uh, berri zehasteko Eta mm. ja, Michele? Bai, epatzeginuna, oin bat zu metatu sartu da zu betzazuzu metatu hori da lurrian plastika beltzorren azpian eta hor preso da mm. eta hor da noi beruen kintziten da horberian egoten da berutu taustu eta horre geindu denbura agaten mm -hmm. eta den etzen duten bai, hartan zuten piperren landari ak ez aipatzeun den Juneneteka martzial landatu galden astean eh? mm -hmm. eta gehienak ezla hondatzen. Mm -hmm. ez, Nahibozu izan dugu az, berriaren hasieran izan duugu debor polili batzuk gutxi eta izan dugu uri pixikat eta haimomor ja, zen menon gero hasi durie, ez ta geldituuelile mm -hmm. e, bate batz ez dugu denbor politiki izan. Mm -hmm. Arttu landarentzat berdin batzuk eraina zuten biziki konten baina uh, kasik erdia bedan uh, begiz egiteko dute belajakk uh, etsaldetan baitugu Iteko, ezininak. Denak, ezininak, bainan, e ezinnak behinan pentzean gunt e, erori dira mm, yeah. moteko eta heessi zain, bean sukatzeko ere denborada jo da gehi. Uh, guk bozzutuguek tara bat jo uh, ibiltzen beitzen atzo moz bakagik naiz eta denboradega esterenetik den uh, isurtze ge uh, edo. Uh, ura uh, pixkat uh, ateratzeko pentsetaik, e, ba uh, demora eman da. Mm. Be, gero, uh, bakiu iten, eh, bakiu denek, <güls> denek, denek betan izan beharko du lalanean, bau masinek beharko du txiki kolpiaz, eta... Aruak du manatzen, eh? Hora, eta hilera pentsatzot, pentsetan sartzea tratorikin eta onda, mena unitzin entuela berdagoa hitatu guk pentse batian egin izan aldu isuria baitu behin enbestetan ez gira eta ez gira egine noin berdago mm -hmm. zizukatzeata mm -hmm. baratzaren aldetik handugu uh, batzuek uh, landatua dute batzuek itxoin dute uh, itxoin dutenek orain zer orain landatzen aldute, itxoin berdute orain dik uh, zer egin berda, Nik ustot jain berdela, ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez idortzen, eta eman naute botu uste uraste burukot berritze huria, beroen ez du berritz alako otzik izanen, eh, ganden hilabetan izan dugu bezala, eta orduan, bueno, umintatepizka da du, beroen, gozo balima da, uro ganen da, iretuko da, eta orduan ez kalte, jaustu jasasuin adela, itekotan, Bye. oaien borkileke eh, zenaztu mateak, zenoiz jeintu. Beha <laughs> Eta <laughs> <laughs> sa sohineko fruito esen da beha Ba, vala voilà. <laughs> e, Alice, ba dire, ondoriakala ere Ortazbizi diren pertsunentzat e, Izan e, Greisi koizlak edo Baratzeetan ibiltzen diren horiek e, Nori pinitu berdira O lako Beren buruari. <laughs> <laughs> Arua bakrik sortzen Esta da. Ikor. Ez dugu deus egiten ala. Eh? Be, Beher dugu lehenik lotu eta entxeatu salbatziak gure sasoina. na. Eh? Ez da deus egiteko ekor, berdugu lotu gure pentzer. Eh? Entxeatu eh, mostia albesein ongi. Eh? bildua albesein bat, gero pentsatzen dute ez girela seur gure belarrak sukatuko direla. Beraz ba, aurten, eh? be aurten beplastikatuko ditugu espalin eh? bada. Eginen dugu alduguna, eh? ez está mi, mi acúbio y tiene al, ¿eh? Eztainera, ezteket, merkatuetan eta nola hain entuzten, zentaz, pertsatzot, gauzak urdan gareztiago izan endirela urten. Mm. Eta horrek bakotxa bere batzadunak gauz bat da, baina horrek bizi are, arek guti hau izanen du, eskara gehi hau izan da, justu gehiandak igor ezpaitut esan izanen. Eta, pertsatzot, horrenak urste bainon jende guti hau uh, ukitu izan dela ferroarekin. Mm. Mm hori -hmm. da presioen emendak eta hori da ere ondurio bat uh, guretzat azken Baiten entzat, niko guartzen ez gaur egun, gero eta gerestio guada, gero kari guada, bat ze bat egitea, eha, e, ez da zu holandera garesti da, ez da zuzu edo zenprodukto eh, garesti da, holako egur alde bali mauzu deusetako, eta pentsau, jende horretek bizidena. Hortan eba da, mm. eke e, suferitzaute lemitzikoa dira suferitzen. Gero batzuek va ba truc mais tout c'est euh pour le batou et la sorte que archeté bon et c'est un inendugu en est ce est ça à téra codouter les tomates qu'est-ce eh, ça <lacht> <lacht> benane ba bon, voir les lentilles et giro est dit euh uh, francia mailien hainbertze industri, industrializatua den denak tuneletan azpian balin badira, egin egiazki kalte gairiukam dutenez ez dakit. Mm. Benzatziot, joztako direla, joztuki, badakite guti hau dela maleruzki, eto ordoan jendeket hendu ordoan ta bizitzeko mm. be, behin on, mm. ez dakit uh, nik ustot, jendeko nendula tartentzuna dela, behin mm. on benada, janik lehen hauztik gineutu zutenak mm. huai ezbaute kasuiten ondatuko zaiote iztenpatez, hartako, mm. mm. uh, sobra prisa zuten ado, sobra fitz esko intutena, mm -hmm. oik izintuzte ondamen gehiago. Zuek mm -hmm. la fit lorategean juzzuk izan ditu duzie, uh, pentsazuntor xaxoina dela beti jende aurbiltzenela bere baratzea inite giteko, xaxoinontan, jende gutiago, keska gehiago, nola pasatu da? Azkarki gutiagoan, nebozu uleberian uh, piskatasi zen, baduku usai ja, eh, eskolarrian, eh, martxua pirado bain jatza, irudai batxu beti gezkiatatzen zaiko, bainon, bueno, urtan sanjaman, aurten ja iruakitugu, eta aurten uh, gogorau. Eta uga galdera ginuna gure artean, lankideen artean, zer jendeak inundu baratzea, orten gozutziko du, zatek ustuzulek zer hori den ganden hastean, ja itzinun gogoik ere Eta astelenetik uh, bueno, aste buru areztugu txara izan, eta ja, konturatzen gaia ja, jendeak nahi duela, behar zituen e guri eta giduzkin ekin ja gogoa aldu zaio, ta horren eldu da berriz baratzeko holandareketan. Bertsara sobat izan endukun nahi, ja atseman entukun landareak, zentaz zupen zazu landareak egiten tuztenak ere, ez dute saldu eta onditzitzeko eta ez dute zaintzenal eh, ez, da, ez da konserba bat tuzten duzun estantari baten gainean, landarea da ez dute kontzenal, eta orduan ondamenak izan ekin dako ere eta eh, berri zentuzte, eta orduan guk ere saltzeko ere ez degaz seur izan entukula aski. Zer faltatu zi, faltaitu zi falta gauza batzu justuki? Ba justuki jato bate mota batzu, piper mota batzu ere, zetaz guk dendain enten dugu eh, betiko motak nebozu, usaila gehien autenak jendeak, benberen ezagutu direnak, behin nabaitare jendeak juritzet, bada, alako mota bat baratzaren inguru, eta nahiztuzte mota desberdinak mm. edo mota xarrak kildu dire berriz, edo goz desberdinak eta ja hortan aukera gutiagudu. Mm. Ez horteda justuki para da, lekuko, beha, haiten zinuen, lekuko ja, gerezia sapatainako, beha ikusten zelatzilag sobera aldatu, ez, eta behar dinurita, hemen ere Euskalegian euriainit egiten du, beti Jaxo inberesioriek badera, naiz eta ez zaur. Irrisa. Irrisa bai. Zan dira olako, <laughs> entzunitutolako proposan benak. Nahizki guai irrisa egiten hasi beharko dugula. Azken kontseilu bat, berdin, hoien baratzearen zate inkiet diren entzat, hoien arbolen zate inkiet diren inda ondoko pausua zer egin behar dute. Gukar gainean, orain bildu, aldo zunguzia bildu, gero badira beste motak, ene ustez, ez da galdia bat ere, uh, uh, nifruituen zat, al ere, uh, ikusten dut, xagaren uh, uh, lorea askiongi pastu dela, uh, badira ere michabelak, uh, adanak ere baditugu, bon, uh, hastapena da bakarrik guretzat, uh, gertatu dena da, uh, astapen hoi geresia di duzua dela. Baina, uh, beste fruituen zat, bai, Aldiz, uh, uh, Guretzat interes da peloa. Uh, pasatu dena, zenta horrek ilan uh, frangolo diabeita pixua iten duzu, ta regimenta ateratzen altutzu, ta aliz beltsa, bizikiora da, benen txipia da beraz, uh, bizikianiz denboraz entzuten duzu, zeuain sola hain txipia den, hori da harazua benen izain daga ezi alaike mm -hmm. ja, Eta baratzean gartauturnan e, astean, ungi izain du, uai, ungi, ungi minatu, eztendien on joak, edo aztendien uh, mamurruak, uh, lura jorratu piskat, eta hausindu Ushamaten bali mozue, horrek azkartzen du lan daria. Eta guai panxatzot, ama hortzegun ez, hastanei dugu beroa, unbitataba dugu ino piskat, ama hortzegun nauk izanen dila piskat zailak, eta ungi zen dugu behar baratzea. Ah, duz. Eben, unta. Eta kontxeloak guai. Bai. Entzuekin bukatuko dugu.